ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני אדוני. איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל, עד אשר יתחר. והנוגע בכל תמי נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע, בכל שרץ אשר יתמלא, ובאדם אשר יתמלא, לכל טומאתו, נפש אשר תיגבו וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקדשים, כי אם רחץ בשרו במים, ובה השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקדשים, כי לחמו הוא, נבלה וטרפה לא יאכל לטומאה בה, אני אדוני. ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא,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 ומיד בן ניכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושכתם בהם מום בם. לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או חשב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אישי לה'. ושור עושה,